Här kommer texten till framåt C sidan 56 och 57. På anslagstavlan. Anslagstavlan. Det är där man sätter lappar. Anslagstavlan. Milla är 11 år och har tappat bort sina regnbyxor. Hon tror att hon kanske glömde dem på scouterna i måndags. Millas mamma har skrivit en lapp och satt upp den på anslagstavlan i scoutlokalen. Och den rosa lappen. Kvar glömt. Milla glömde sina gröna regnbyxor i storlek 146 Här i scoutlokalen, måndag den 5 oktober. Har ni sett Millas byxor? Ring 87 89 66. Och sidan 57, ett brev från skolan. Milla är elva år. För några veckor sedan, för några veckor sedan, sedan för några veckor sen fick Milla ett brev i skolan. Hon visade det för sina föräldrar. Det var information om en friluftsdag i mitten av oktober. Friluftsdag. Dag. En dag ute i luften som är fri, alltså ute i, inte inomhus utan utomhus. En friluftsdag i mitten av oktober. Nu ser vi på de små tecknen att någon pratar. Sätt brevet på kylskåpet så att vi inte glömmer friluftsdagen. Sa Milla's pappa. På lappen stod det. Friluftsdag på Nybygård onsdag den 14 oktober. Samling utanför gymnastiksalen senast 7.45 och 45. Bussen avgår 8.00 gymnastik är samma som idrott. Gymnastiksal idrottshall. En hall är ett stort rum, idrottshall. Gymnastiksal. De ska samlas, samling. Substantivet samling. Verbet att samlas. Vi är tillbaka i skolan cirka 15.30, cirka, ungefär, cirka. Medtag, lunch, mellanmål och varma, oömma kläder. Vi kommer att vara ute hela dagen. Även vid regn. Välkomna önskar lärarna på skolan. Längst ner finns en bild av en termos. Där man kan ha varm eller kall dryck. Termos. Ordet medtag. Det är samma ord som ta med. Ta med lunch. Ta med, tag med. Ta med. Eller ta med på skånska. Ta med lunch. Med, tag, lunch. Det var också bussen avgår. Det är att bussen åker. Bussen åker iväg från gymnastiksalen, från skolan till Nybygård. Vi har mellanmål. Ett mellanmål det är kanske som äpple eller en bulle eller Om vuxna ska ta mellanmål så kanske man tar en kaka. Ibland så får inte barnen i skolan ha med ta med ta med ta med, ta med kakor. De får inte ta med chips kanske. Men det kan vara när de äter mellanmål på förskolan. Kanske det är liten, en liten macka eller kräm som som aprikoskräm. Kräm, det är som tjock, tjock, tjock soppa. Kräm. Det är mellanmål. Mellan lunch och middag. Och varma oömma kläder. Ömma. Motsatsen till ömma är ömtåliga. Ömtåliga. Oh, du kan inte ha de skorna. De är så ömtåliga. De blir smutsiga fort. De blir fula. De går sönder. Akta, akta. Det är en ömtålig skål. Du får inte springa med den skålen. Om du tappar den går den sönder. Den är ömtålig. Och oömma. Det är byxor som inte går sönder. Barnen får lov att krypa och, och leka i gräset. Det går inte sönder. Oömma kläder. Ja, välkomna önskar lärarna på skolan. Tack så mycket, hej då!